Ötödik fejezet. Harold Filbi csak hétfőn, január 19-én, a fiúk végre iskolában, Erita pedig másrólni volt, tudta megírni végre az SKP főtitkárának szánt második följegyzésének végső változatát. Egy szóval sem igazolta senki vissza, hogy az első monográfia célhoz ért, arról sem esett szó, hogy hogyan fogadták. A második írásban szereplő drámaian új és fontos megállapításoknak kell a szovjet vezetőt meggyőzniük Filbi nézeteinek igazáról. Feladó H. A. R. Címzett az SKP főtitkára. Hogy befejezzem kétrészes válaszomat az ön újjével kérésére. 1981. május 7-én sok millió londoni vett részt a nagy londoni tanácsi választásokon. A tanács hivatalban lévő uralkodó akkor a konzervatív Sir Horace Cutler vezette. A munkáspárti csoport Mr. Andrew Mekintos. Egy a hagyományos munkáspárti értékekben élenjáró, rendkívül népszerű centrista politikus vezetésével készült a választásokra. Az urnákat lezárták, és a szavazatok megszámálása után kiderült, hogy a munkáspárt győzött. Megkintos lett a nagy londoni tanácsvezetője. 16 órán belül, nem napokon, heteken vagy hónapokon, hanem 16 órán belül, Andrew Mckintost megfosztotta a munkáspárti vezetői tisztségétől, a munkáspárt belső jelölőbizottságának zárt ajtók mögött lefolytatott ülése, és helyére a szélső baroldali Ken Livingston került, akiről a londoniak legfeljebb ha 5%-a hallott valaha is. Igazán pucs volt, még Lenin is büszke lett volna rá. Nem órákat, hanem heteket és hónapokat vett igénybe azoknak a kerületi szélső baroldali küldötteknek az összekovácsolása, akikből összeállt az a hajszálvékony többség, amely megbuktatta megkintost és ennek a munkának a javát jószerivel maga Livingston végezte. Bár jelentéktelen, sőt azonnal feletető külsejű és nazális hangú kis fickó, Livingston tökéletes politikusnak bizonyult. Tizenéves kora óta függetlenített funkcionárius, aki egészen addig, amíg az NLT vezetője nem lett, beérte egy parányi egyszobás lakással, akinek nem volt társasági vagy családi élete, sem szórakozása, aki napi 24 órában politizál. Nincs olyan látszólag lényegtelen gyűlés, amilyen ne venne részt és nem mondana beszédet, ha ezzel akár egyetlen embert is maga mellé állíthat, egyetlen jövőbeli szabadatot is megszerezhet. Ennek eredményeként, miközben a városházat úrodeskának használta, öt év alap olyan személyes szélsőbaraddali politikai gépezetet épített ki, amely ma már behálózza az egész országot, melynek csájpői jóval túlnyúlnak London határait. Parlamenti képviselőként, mert tavaly annak is megválasztották, hatékonyan pótolja Anthony Wedgwood-bent. A bizottságok zseniális manipulálásával pedig vezető szerepet játszik abban, hogy a szélső baloldal a, a brit munkáspártot. Azért ismétlen mindezt, mert a Livingston féle államcsíny az a modell, amelynek alapján meg kell valósítani a munkáspárt vezetésének végső átvételét, de nem a választási győzelem előtt, hanem néhány nappal utána és az államcsíny nem túlzás. Nagy Londonnak 11 millió lakosa van, nagy britannia lakosságának ez több mint 20 százaléka. Akkora, mint Liechtenstein vagy Luxemburg, azaz mint egy-egy milli állam. És költségvetése nagyobb, mint az ensz képviselt nemzet közül 80 És most a sajátosságok. A brit munkáspárt kemény baroldalának szívében, és a szakszervezeti mozgalomban van egy 20 fős csoport, amelyet együttesen Ultraszájnak lehet nevezni. Ezt a csoportot nem nevezhetjük bizottságnak, mert bár érintkezésben vannak egymással, igen ritkán jönnek össze egy helyen. Mindegyikük azzal töltötte az életét, hogy szépen lassan jutott egyre fejebb az apparátusban, mindegyiknek a manipulatív hatalma sokkal nagyobb, mint a tényleges pozíciója. Mindegyikük teljesen elkötelezett, igaz, hitű, marxistralinista. Összesen huszon vannak, 19 férfi és nő. Kidencen szakszervezeti aktivisták, Hatan köztük a nő, parlamenti képviselő, aztán két tudós, egy főnemes, egy ügyvéd és egy könyvkiadó. Ezek fogják elindítani és megrendezni a hatalom átvédel. Mielőtt kifejteném, mit szándékozunk tenni, még egy kitérőt kell tennem, hogy elmagyarázzam, hogyan választják a munkáspárt vezetőjét, azaz hogyan lehet megbuktatni a közelmúltban elfogadott szabályok szerint. A választói testület 1980-ban történt megállapításától tavaly úgy volt, hogy a választások után a parlamenti képviselők eskütéterétől számítva 30 napon át lehetett javaslatot tenni a pártvezéri posztra. Ezután három hónapon át a rivális eröltek és a választói testület elé ügyüket. Egy munkáspárti győzelem esetén ez az eljárás lehetetlené tenni az újonnan megválasztott és győzedelmes pártvezér megbuktatását. Án 1986-ban egy kis reformot javasoltak, amelyet nagy nehezen el is fogadtak. Az új szabályok szerint az új, győztes munkáspárti miniszterelnök vezetői posztját a következőkkel kell gyorsan és hatékonyan biztosítani. Minden olyan évben, amikor választásokat tartanak, munkáspárti győzelem esetén a pártvezetői poszt betöltésére az összes javaslatnak bent kell lennie az országos választási eredmények hirdetését követő hétenapon belül. A választói testület ülése és a munkáspárt vezetőjének megválasztása után semmiféle ellenjelölés nem megengedett még két évig, Na meg az adott évben. Akik ingadoztak a reform elfogadását illetően, azoknak megmagyarázták, hogy a csupán formalitás. A győztes pártvezért, aki arra vár, hogy a Buckingham palotába hívják, és a királynő a vállára helyezze a kormányalakítás terhét, igen erősen fogja támogatni az ellenzék nélküli újraválasztás. Szóba sem kerülhet, nyugtaták meg az ingadozókat, hogy valaki elhamarkodottan föllépjen egy ilyen győztes ellen. A valódi szándék ennek az ellenkezője. A munkáspárt választási győzelmét követően, még mielőtt a győztes párt a palatába hívnák, egy ellenjelöltet fogunk javasolni a választási testület rendkívüli ülésének. Ő lesz az előre kiválasztott kemény baloldali előtt, akiből Nagy-Britannia első hűséges, marxista-annélista miniszterelnöke lehet. Pártszerte és országszerte szerte nagy lesz majd a fölháborodás. Ám csupán egyetlen fél tud majd megbirkózni a helyzettel. A győztes pártvezérnek döbben zavarodásban kell majd versenyezni a centristákkal és a mérsékeltekkel. A kemény baloldal meg fog tenni mindent, hogy az új újjelölt győzelmét biztosítsa, és az győzni is fog. Először a szakszervezetek. Némely szakszervezeteknek, miért leadnák a szavazatukat a szavazói testületnek, postai közvéleménykutatás útján konzultálniuk kell az egyszerű tagjaikkal. Másoknak ágazati gyűléseken, megint másoknak országos küldött értekezleteken ám négy napon belül ez lehetetlen. A Nemzeti Végrehajtó Bizottságoknak itt tehát a tagok megkérdetésen nélkül kell majd szavazniuk az összes tag nevében, és mint már rámutattam, ezek a bizottságok jószerivel a kemény baloldal kezében vannak. Másodszor a választókerületek. Itt számításaim szerint a szavazók fele az új jelöltre szavaz majd. Ezt a gyökereknél kezdett kampány segíti majd egy hamisított levél, amelyet látszólag a pártvezér írt a választási kampányvezetőjének, és amiből kiderül, hogy a pártvezér vissza akar térni hamarosan a régi módszerhez, amikor is a pártvezért kizárólag a parlamenti képviselő pártagok választották, így megfosztaná a választói jogoktól a választókerületeket. Végül a parlamenti pártfrakció. Figyelembe véve azokat az új képviselőket, sokan kemény baloldaliak, akik mind jól tudják, hogy állásokat a választókerületi ügyviteli bizottságoknak köszönhetik, Számításaink szerint legalább a felük az új jelöltre fog szavazni, mivel semmi sem köti őket a régihez. Mégis, a szakszervezetekben lévő át majd a mérletnyelvét az új pártvezér oldalán. A legutóbbi időkig a tervnek egyetlen fölöttép kétséges pontja volt. Mit fog szólni ehhez a trón? Komoly megfontolás után arra a következtetésre jutottam, hogy semmit. Két okból. Az első egy pretelens. Amikor 1976-ban Harold Wilson lemondott a miniszterelnökségről, a királynőnek két hétig kellett várnia, míg megtudta, ki lesz az új miniszterelnöke, és meghívhatta a Buckingham palotába a szertartásos készcsókra. Ebben az esetben a várakozás tíz nap lenne. Másodszor pedig az alkotmány. hogy a trón, az íratlan brit alkotmány megfővédnökeké nem szólt bele a brit munkáspárt egyetlen módosításába sem, amikor azokat elfogadták, a királynő tanácsadói rámutatnának, hogy éppen ilyen esetben kifogást emelni a brit munkáspárt alapszabályára hivatkozva nagyfogú előítéletről tenne tanúbizonyságot. Az pedig akár alkotmányos válságot is okozhatna az egész birodalomban. Tehát az új vezérés miniszterelnök lappal indulna, a háta mögött egy mindenben hozzáhasonló kabinettel, és hozzákezdhetne kormányprogramja végrehajtásához. Röviden. Miután a népesség egy látszólag enyhe baloldali hagyományőrző, vagy legalábbis reformista kormányra szavazott, mégis egy kemény baloldali rezsim lépne hivatalba, méghozzá holmi fárasztó közbelső választások megtartása nélkül. Ami pedig az említett kormányprogramot illeti, a terv pillanatnyilag 20 kívánatos intézkedést tartalmaz, amelyeket nyilvánvaló okokból eddig nem vetettünk papírra. Az intézkedések némelyike immár szerves része, úgy ahogy van a munkáspárt kiáltványának, Mások szordinos formában szerepelnek a kiáltványban, megint mások a többször is komolyan javasoltak a munkáspárti kongresszusoknak, de nem fogadták el őket, bár az utóbbi tíz évben minden egyes újabb szavazás egyre közelebbít minket elfogadásukhoz. Az összes többi intézkedést is javasolta már a munkáspárt kemény balszárnya az elmúlt húsz esztendő során. A húszpontos pontos terneve a brit forradalom kiáltványa, röviden BFK. Felsorolom mind a húsz javaslatot magyarázatokkal, amelyekből kiderül, mit szándékozunk tenni. Látni fogja, hogy az első 15 brit belügyekre vonatkozik, és kevés közvetlen hatásokon a szovjet politikára eltekintve attól, hogy Netbritániát gazdasági csődre és társadalmi káoszra kárhoztatják. Ám az utolsó 5 pont messze menőn érinti a Szovjetuniót, és fölmérhetetlenül kedvező hatással lennei. Tehát a BFK tervezete. 1. A teljes magánszektor megszüntetése az egészségügyben. Az állam vegyen át minden magánkorházat és klinikát a teljes berendezéssel és személyzettel együtt, esetleg jóvétellel, ha indokoltnak találják. 2. A teljes magánszektor megszüntetése az oktatásban. Minden iskola és egyetem valamennyi épületével, területével és felszerelésével állami kézbe kerül, Jóvátétel ismét annyi és akkor jár, ha indokoltnak találják. 3. A négy legfontosabb jegybank és az első húsz kereskedelmi bank államosítása, egyben a törvényhozás felhatalmazása további bankok későbbi államosítására abban az esetben, ha túlságosan nagyra nőnek. Az állami szektorban a magánszektorba való pénz átutalás, alapok és letétek betiltása. 4. A jelenlegi magánszektor 500 legnagyobb vállalatának államosítása. A kompenzáció alapja az államosítás után három hónappal megállapított leltári érték, amilyet tíz évig lejáratú kötvényekben fizetnek. 5. A házának és törvényhozói vétójogának azonnali eltörlése. Ez már évek óta szerepel a munkáspárt kiáltványában, beleértve a vétójogának eltörlése kifejezést is. Szerencsére a brittek nem vették észre a szóhasználatma rejlő botlást. A Lordokházának valójában csak ahhoz van joga, hogy késletesse a törvényalkotást azzal, hogy az alsóházak újratárgyalásra vagy módosításra kéri. Valóságos vétójoga csak egyetlen egy esetben van. Az 1911-es parlamenti törvény második cikk szerint a Lordogházának vétójoga megszűnt, kivéve azt az egyetlen esetet, ha az alsóház önmaga állandósításával növelné meg élettartamát. Tehát ennek a vétójognak az eltörlése létfontosságú britanniai barátaink számára. Ez biztosítaná, hogy a választók szeszélye ne állíthassa meg vagy fordíthassa vissza a brit forradalmat. Így nem kerülne sor többé általános választásokra, csak meg kellene szavazni az önállandósítás szükségtörvényét. 6. A kiadói szaktanácsadók nemzeti bizottságának intézménye. A bizottság központja a fővárosban lenne, ne képviselője lenne az ország minden egyes napilapjának, heti lapjának a szerkesztőségében. A kiadói szaktanácsadói bizottságban egy helyet kapna a szerkesztőség képviselője, egyet a nyomdás szakszervezet és egyet a központi hivatal kinevezett helyi képviselője. A három ember többségi alapon dönteni el, hogy mit adnak ki. A szerkesztő csupán megfigyelőként vehetne részt. 7. Egy új nemzeti telekommunikációs tanács, a BBC igazgatótanácsa, a BBC alapszabály és a független tömegkommunikációs hatóság helye. Bereszólási joga lenne minden a műsorok tartalmával és a személyi ügyekkel kapcsolatos kérdésbe a rádiózás és a televíziózás területén. 8. Egy nemzeti tanács létrehozása a bíróságok és bírói testületek reformjáért látszólag a fárasztó bírósági procedúrák idejének csökkentésére, valójában a nem megfelelő bírák eldávolítására, újabb kijelölésére, minden kinevezés ellenőrzésére és jóváhagyására a bírói testületen belül, a fellebezési folyamatok többségének eltörlésére és az átajtók mögötti eljárások számának növelésére a közrend elleni vagy társadalom ellenes bűncselekmények esetén. 9. Oktatásügyi tanácsadói testület létrehozása, amelynek joga van jóváhagyni vagy megvétózni minden egyes előadói, iskolaigazgatói és tanári kinevezést, és úgy átalakítani az ország oktatási programjait, hogy biztosítsa a társadalmi tudatosabb tananyagot az iskolákban és az egyetemeken. 10. A szakszervezeti törvény kiterjesztése a hadseregre és a rendőrségre, azaz a szakszervezeti tagság kiterjesztése a hadsereg és a rendőrség kötelékében szolgálókra, és civil szervezők és oktatók elhelyezése a seregben és a rendőrségnél. Ebben az esetben a szabszervezetből való kizárás egyben azt jelentené, hogy az illetőnek ki kell lépnie a seregből vagy a rendőrségtől. 11. Rendőrhatósági törvény elfogadása Ez minden rendőri erőt a helyi rendőrhatóság alá rendelne, amelynek viszont progresszív elemek lennének a tagjai a helyi kormányzatból és szabszervezeti mozgalomból, akiknek joga lenne beleszólni minden kinevezésbe a rendőrfőnöktől az altisztekig befelé, és döntő szavuk a helyi közösségi politika stratégiájának és taktikájának kialakításában. 12. Közrendi, közösségvédelmi törvény elfogadása, amelynek lényege a munkásőrség létrehozása lenne a rohamrendőrség helye. A munkásőrség támogatná a helyi rendőrséget a közrend fenntartásában, különösen a biztonságos és szervezett kormánypárti tüntetések szervezésében és az olyan antiszociális elemek szétszúzásában, akik lázadni próbálnának. 13. Valuta ellenőrzési törvény. Ez önmagáért beszél. Elkerülhetetlenül szükség lesz arra, hogy semmiféle tőke vagy érdekeltség ne jusson ki az országból. 14. Magánvagyon elszámoltatási törvény, amely megköveteli minden földbirtok, festmény, ékszer, műtárgy, árukészlet, részvény, vetét, jármű, nyugdíj alap, ingatlan, stb. leltárba vételét, mielőtt ezeket államosítanák, vagy megadóztatnák. 15. A tőkebefektetés irányításáról szóló törvény elfogadása, amelyhez nyilvántartásba kell venni minden vállalati, hivatali, biztosító társasági, stb. vagyont, hogy a jövőben a tőkéket az állam által preferált vállalkozásokba lehessen befektetni a kormány által kijelölt szakértő tanácsai alapján. 16. Az Európai Gazdasági Közösségből való azonnali kilépés tekintet nélkül a szerződésben vállalt kötelezettségekre. 17. A hagyományos brit fegyveres erőt késedelen nélküli lépcsőzetes csökkentése a jelenlegi méreteinek egy ötödére. 18. Nagy-Britannia nukleáris fegyvereinek azonnali betiltása és megsemmisítése és a harwell valamint Aldermastonban székelő két fejlett technológiájú fegyverkutató intézet felszámolása. 19. A Nagy-Britanniában állomásozó nukleáris és hagyományos amerikai fegyveres erők késedelem nélküli kivonása, beleértve a teljes személyi állományt és fegyverzetet. 20. A NATO-ból való azonnali kilépés és a töm megbélyegzése. Bizonyára felesleges hangsúlyoznom, főtitkár Elfrás, hogy az utóbbi öt javaslat úgy tenné tönkre a nyugati szövetség védelmi erejét, hogy azt, ami életünkben már nem lehetne helyrehozni, és talán még később sem. Nyilvánvaló, hogy mindazok, amiket a két feljegyzésben leírtam, a munkáspárt választási győzelmétől függnek, és erre az 1988 tavaszán esedékes legközelebbi általános választások nyújthatják fölteltőleg az utolsó lehetőséget. Ezt értettem azon, amit Krücskov tábornak vacsoráján mondtam, azaz, hogy Nagy-Britannia politikai stabilitását Moszkva mindig értékelte, de most jobban, mint valaha. Tisztelettel, Harold Adrian Russell -Fildi. A főtitkár válasza a második feljegyzésre meglepően és örvendetesen gyors volt. Alig egy nappal azután, hogy Filbi a memorandumot a kifürkészhetetlen és hidegfekintetű fiatal tisztkezére bízta, a kilencedik csoport főnökség Örnagy őrnagya már jött is újra. Egy barna boríték volt a kezében, amelyet nélkül adott át Filbinek, aztán már ment is. Újabb kézzel levél volt a főtitkártól, tömör és törő, mint mindig. A szovjet vezető megköszönte benne Philby barátjának Bizonyos abban, hogy a két feljegyzés tartalmának nagyobb része teljességgel helytálló. Éppen ezért úgy véli, hogy a brit munkáspárt győzelme a következő általános választásokon mindennél fontosabb a Szovjetunió számára. Ezért életre hív egy kis, korlátozott létszámú tanácsadói testületet, amely csak neki felel mindenért, és ellátja tanácsokkal a jövő teendőire nézve. Ezennel felkéri Herold Philbit hogy legyen a bizottság egyik tanácsadója.